طول ما انا باقين ده اللبذه كل دخل ذلك انت او لا من اولي ذوي المحب محاربين وغلين غاليين سواء كان ذلك في ايام او يومين او خالدين او مؤجلين او مره طوال الكثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وصلنا تسليما كثيرا ذاك الله لما شاءه و كما سمى صلوات سلاماpossible Allah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka juzu shari' Allah tabarak wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bi kulli rayt kibayat sa'ah Ostalo uh, su nam još tri hadisa do uh, takozvanog hadisa Džabira i ova tri hadisa koje su nam ostala govore o tome da je Mekka prije svega a zatim Medina da su harami znači da su Mekka znači da je Mekka haram i isto tako da je Medina da je Medina haram uh, i posloga dolazi hadis Džabira sa kojim možda počnemo večeras možda Uh, gosniko za zato što je onaj uh, po, uh, duži hadis. E uh, znači kao što rekao znači tri hadisa i onda ja ću početi duži i poznati hadis koji je poznat kao hadis Đabera radijallahu ta'ala ta'ala anhu. Prvi hadis koji smo večeras uh, čuti je hadis koji govori o tome da je uh, koji govori o tome, da je Mekka, da je Mekka haram. Prenosi sve debu Hureyre radi Allahu anhu da je rekao Kada je uzvišeni Allah svome poslaniku otvorio Meku Stao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam među ljudima Pa je zahvalio Allahu i pohvalio ga Potom je rekao Doista je Allah spriječio slonove od Mekke A pokorio je slon... slona Slona Je li tu slonove, slonove. O, Mislim da li trebalo biti slona, ne is. Doista je Allah spriječio slona od Mekke a pokorio je svom poslaniku i vjernicima. I ona nikome prije mene nije bila dozvoljena, a meni je dozvoljena samo jedan vremenski period u danu, i neće nikome posle mene biti dozvoljena. Njena nastoka se ne razgoni, niti se čupa njeno trnje, niti je dozvoljeno ono što se u njoj izgubi, osim onome koji je obznaniji. Ako me neko bude ubijen, može izabrati između dvije odluke, krvarina ili obmazda. Pa je rekao Al Abbas Osim limunove trave Allahu poslanice jer ja je mi stavljamo u grobove i na kuće pa je rekao Osim limunove trave u tefunalne ovo je drugi hadis se kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilkom usenja Mekke ma je to pravilno reći pri usenja Mekke učinjaci kada govore kaže ovo od Babila neposredno pri toku بس إن كلكم صادم بدانا بميت توكم أسويني مكي أكاجي داية كالسيطة دستو دي أبوستاني صلى الله عليه وسلم أستو إدا سي يودم أبراتيو توست أدرجة القوور إدا ركو إن الله حبس عن مكة الفين الله سبريتشيو دا سلون أوده مكو نتي نشتو سوى ميسلي أو سميسلي ندوغ جاي كو يسبو منو تصوري ولم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين a to je kada su krenuli znači kada su krenuli da osvoje Mekku znači kada uh, jed, jed, jed, jed, kada od plemena od naroda krenulo da, da osvoji Mekku i koji su imali koji su imali velikog koji su išo koji je išao ispred ni reuzišeni pa amla suhanahu wa taala učinio znači poslao ptice znači koji su koje su i rastirale to jest znači koji su sprečile da uđu da uđu u Mekku i onda rekao wa sallata aleha rasuluhu wal mu'minin Ja Allahu njegovom vjerovjesniku i vjernicima dao dao vlast dao vlast nad Mekom. I onda kaže va innaha lam ta hilla li ahadin kana qabli. Naći kaže ona nije bila dozvoljeno nikome prije mene. To jeste eh ratovanje u Mekki nije bilo dozvoljeno nikome nikome prije. Naći jer znači na jedan način znači da kažemo Mekka osvojena nikako ratovanjem, iako znači, učinjaci kad kažu, kažu da je to bilo, znači, da je to bila e, znači, e, os, osvojenja u smislu, kad e, Ketanon nije sir da je bilo, znači da nije bilo baš pravo ratovanje, međutim ipak se ne da znači, smatra, smatra ratovanjem. I znači nije bilo od uzvrza nikome prija, znači od prijašnjih vjerozakona ratovanje, bratovanje u mak. Međutim dozvoljeno je ovaa dođađaj usvojenje, znači dozvoljeno je poslaniku sallallahu alayhi wa sallam saata min an-nahar, znači trenu, jedan trenutak vremena. Znači sa'a u arapskom jeziku znači trenutak. Nači, te, znači da znate, znači sa'a nije sat koji ima 60 minuta, nego sa'a trenutak. Znači može biti koliko najmanje da kažemo sekundu, može biti više shodno onome što se shodno onome ono nešto se misli. Wa inna mahallat li min an-nahar, ikaje men yudzwilu Nači jedan dan tremuto. kažu da je to bilo, znači od izlaska, iz, sunca, da je taj period trajao od izlaska do izlaska sunca, pa sve do pa sve do Ikindije, pa sve do Ikindije, na maz. I to je bilo osam godina koji godne. Je bilo osme godine, je bilo osme godine po Hijdari. Je bilo osme godine po Hijdari. Wa inna lam tahilla ahadin ba'di. Jo nana će biti dozvoljen nikome posle mene. Znači ratovanje, u Mekinija dozvoljen يُنَكَّجُ بِصَنَائِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا يعني правине речь значить лов il ono što se lovi nego nie na stoka fala yunaffaru sayduha znači lov odnosno ono što se lovi znači možemo reći možda divljač sa nečatirati sa netira u Mekki znači u Mekki ima znači rek'smo haram ima granice jelored brate pa znači imamo dio koji je znači koji se ne smije prijeći, kako se kaže, odnosno ne. Oprostite, znači, imaju grance znači, samog Mesidul Harama, a imaju, znači, više od toga su granice Harama. O tome ćemo govoriti, jer razilaženje kod Uleme ima. Da li onaj, on, ono sto hiljada namaza, da li se misli samo što se obavi odmah pored Kabe, ili se misli što se obavi, obavi u Mekke. Međutim, u granicama Harama je zabranjeno šta? Je zabranjeno da se lovi općentu. Znači osoba bila u hramu ili ne bila, ili ne bila u hramu. Od onoga što podrazumijeva to, jeste da je zabranjim da se potjera to znači što se lovi. Znači ako vidiš nešto, znači što se lovi da se potjera, znači, e, znači da se potjera, znači to je šta? Znači to je zabranjno. Walaju <usim> htela šaukuha. Niti će se brati, niti će se brati šta? Znači niti će se brati išta u meki. Znači u smislu sijeći grane. Ovdje učenjaci kada govore o tome, kažu, Znači, misle ono što samo naraste u meki. Znači, nešto ono ljudi, znači šta, ne ono što nešto ljudi zasade, znači ono što ljudi zasade, to je šta? Znači, njihovo vlasništo imaju pravo da to posjeku. Znači, ono što ljudi zasade, ne. međutim, ono što samo, znači, nikde ne umeki i što je svježe, znači nešto se osušilo, znači to je zabranjeno šta? Znači, to je zabranjeno da se kida, znači to je zabranjeno da se kida, zabranjeno da se bere. Također, znači, to, to je sve da kažem od propisa vezani za haram. Znači, lov se neće tjerati i također šta? Znači, grane na, se neće kidati. Ili, znači, ono što raste. Također, izgubljena stvar nije dozvoljena osim osobi koja će je razglasiti. Znači, mi smo govorili, kada smo govorili o nečemu što se zove lukapa, da šta? Znači, da ono što se izgubi, Nači onaj koji je nađe, nači šta sa tim radi? Poznatama. Znači obznanjiva to, jel u redu. Posle toga čovjek sa tim raspolaže, jel u redu. Ona ako dođe, on će tu ona doknati. Međutim, posle tog perioda čovjek može da postane vlasnik toga, da uzme to. Međutim, ono što se nađe u Mekke, ne može čovjek, nači uvijek mora da obznanjiva. Uvijek mora. I zato nama kažu, mudrost toga je šta? Znači, mudrost da čovjek ako zna... Da to mora obzanimati da neće šta, nikako ga ne uzete. Da ga neće nikako uzeti. I to se ukaziva znači na tu neku sigurnost u haram. Načemu da čovjek ako izgubi što znači ima ima će da će to isto tako pronaći. Keja man jala lahum qatil fa huwa bi khair al nazray awnaikum ayne kubd ubir on ima pravo na izbor i to smo govorili kada smo govorili o kaznenom Pa se kaže u hadisu da us tu Abbas yaraku illa al izhir. Ila al izhir. Kako je to preveden izhir Limunova trava. Limunova trava. Znači, to je bila, to je bila biljka, il dehir, je bila biljka za kojom su ljudi tada u tom vremenu imali potrebu. Jel u redu? Zašto? Kaže se odio hadisu, znači, zato što Allah uposlanit će to ostavljamo gdje? U kuće i kaborove. Kako? Znači, to su ljudi koriste prilikom gradnji. Pa se kaže kada bi napravili, kada bi zidali kuću, jel u redu, i kada bi došlo da dođe da spajaju krov sa zidom znači imali su potrebu da znači da da tu biljku stavljaju na to mjesto znači da začepe da začepe rupe da začepe da začepe otvore isto tako znači koristimo su to kada stave kita kada je kada prekrivu znači tijelo kita kada stave kamen isto tako da ako imaju rupe da to šta da to, da to začepe u svakom slučaju znači ukazuje na da je to obično nešto za su imali za čim su imali potrebu znači za čim su imali potrebu Paj Abbas rekao, Allahu posan ilal illa l jer kaže to koristimo fi kuburina u bojutina, znači u kabrojima, znači kada ukopamo mejte i kada gradimo kuće, i onda Allaho posanji sallallahu alihi wa sallam rekao illa l-idhkir, znači osim šta? Osim, osim idhkira. Dobro, ono na što ukazuje, znači ono što je najbitnije ovde, eh, da znamo, znači ono učinjaci uspomeni dosta povuka i poruka iz ovoga hadisa, Međutim, ono na što ukazuje znači e, na ova hadis znači prvo znači jeste da je k haram znači da je k haram i taj haram ima šta znači ima svoje granice koje su koje su poznate dobro znači zatim sljedeća stvar znači jeste znači da je zabranjeno da se potjera znači ono što se lovi da čovjek kaže zašto znači zato znači da se potjera u smislu kako bi ga neko kako bi ga neko lovio kako bi ga neko ulovio, znači, istog razloga. E, Sledeća stvar jeste da je zabranjeno kidanje drveća i kidanje bilja u Mekki. Znači da je to zabranjeno. Osim, rekli smo, učenjaci izuzimaju dvije stvari, iz ostalom, a to je ono što se osuši i to je ono što ljudi zasiju ili posadi. Znači ono što ljudi zasiju i što posadi. Međutim, kod učenjaka postoji raziraženje, odnosno postoji govor, Znači, ukoliko se posjeće nešto, znači, da li zato ima, znači šta? Da li zato ima fidija? Da li zato ima fidija? Znači, dođe čovjek, znači, u dođe na hađ, hoda, jel i, znači, nešto što je samo, po poraz uzme i to osjeće. Da li zato ima fidiju? Kod iz čljanka postoje dva razilaženja. Ispravno da je da, da zato nema fidija. Nego je da je potrebno samo, znači, da čovjek, znači, da čovjek učini istighfar i da učini tavbu, Allahu subhanahu wa ta'ala, za Naci također što smo rekli, znači da ovde iz ovoga izvlačimo znači da je dozvoljena ona stvar koja se nađe u meki da se uzme, međutim samo da se uzme ako će šta, ako će se uvijek da imen znači razglašavati da je to stvar koja je izgubljena, odnosno da je to stvar koja je šta, koja je pronađena, koja je pronađena u Mekke. Za Zaras šta, od izgubljene stvari koje koju nađe neko, znači na ulici općenito, znači to ču zeti, jedno vrijeme razglašavati i poslije toga šta, znači može da postane Vlasnik, može da postane vlasnik, da postane vlasnik toga. Dobro. Sljedeći e, hadis koji je spomenut, dva hadisa, jesu hadisi koji govore o tome da je i Medina haram. Znači da je Medina šta? Da je Medina haram. Pronosis od Abdullah ibn Zajda ibn Asima radijallahu anhu da je Allah sanik sallallahu alaihi ve selleme rekao Ibrahim je učinio Meku haramom i dovio je za njene stanovnike I ja sam učinio Medinu haremom kao što je Ibrahim haremom učinio Meku. I ja sam dovio za njen sa' i mud duplo više kako, kako je dovio Ibrahim za stanovnike Mekke. Pa Ovo ovaj je također hadis znači, koji je došao Buhari muslimu od Abdullah ibn Zajda ibn Asima. I ono što iz ovog hadisa možemo zaključiti, znači, kao što ste čuli, jeste znači, da ovaj hadis upučuje da je Medina haram, isto kao što je šta, Mekka haram. Jerodi Allahu poslanik alayhi salatu wa kaže Ibrahimu učinio Mekku haram. Načini misli se, znači Allah t'baraka ve ta'ala je učinio da je Mekka haram preko Ibrahima, preko Ibrahima alayhi salam. I tako zvišani Allah subhanahu wa ta'ala učinio da je Medina haram preko Allahovog poslanika sallallahu alayhi alayhi wa Dobro. Načemu da sada učenjaci sugovorili govorili, znači šta? Znači to da je Medina, da Medina haram. Da je Medina haram. Znači li to da je e, haram isto kao Mekka u smislu isto da lov, odnosno divljač ono što se lovi, da se neće tjerati, da se grani neće brati i slično tome? Znači li to isto tako? Znači, kođum hurulame da. Kođum hurulame to isto znači. Međutim, ono po čemu se razlikuje medinski haram od mekanskog harama je koje je, Naci da ono što se ulovi, ono što se ulovi u Mekki, oprečno ono što se ulovi u Medini, da, se, da, da zato nema fidija za ransko đonoga što se ulovi, što se ulovi u Mekki. Znači, Naci rekli smo da ostvari koji su zabranjeni čovjeku da radi oi grama i šta, da da lovi. Dobro. Uglavnom ono što je poenta, znači kada čovjek ulovi nešto, znači kakva je fidija za to? Naci fidija je, znači o tome je možda se govoriti, znači da se procjeni, znači ono što je čovjek ulovio i da zato, znači, da se zakolje ono što odgovara tome ili da se na drugi način nadoknadi kao što ćemo spomenuti. Međutim, učenjaci kažu, ako se desi da čovjek ulovi nešto u medijinskom haramu, znači, iako nije dozvoljno, neće šta, znači, nema, nema, znači, fidije za ono što se učini, nema fidije za ono što se ulovi u, znači, za ono što se ulovi u Medini. Iako, znači, učenjaci hanefijskog mezheba kažu, da e, značenje toga je da je Medina haram, znači znači u smislu da ima, da tako kažemo, poseban, e, poseban, da je poseban bereket i beričet u njoj. Međutim, kažemo da se propisi zabrane, e, zabrane lova, zabrane tjeranja lova, zabrana kidanja grana, da se to ne odnosi na Medinu kao što se odnosi na što? Kao što se odnosi, kao što se odnosi na Meku. Dobro, Da znači, što je jedna stvar. Druga stvar, Znači, e, rek smo, znači, da ovaj hadis ukaziva našto, znači da je Medina haram. Druga stvar jeste, znači, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam dovio za bereket u Medini. Pa kaže, ja sam dovio za sa i mud, znači za mjeru. Znači, duplo više nego što Ibrahim dovio za, za Meku. Učenjajci ovdje kažu, znači, da, e, da generalno, znači, možemo reći, da je značenje ovoga, da je šta, znači da je bereket u Medini. I zato kada vam spominju, znači u komentaru hadisa kažu da taj bereket Medine može znači, osjetiti samo onaj ko, ko živi u njoj, odnosno onaj ko je živio, onaj ko je živio, ko je živio u njoj. Znači to su dvije osnovne znači, povuke i poruke ovoga hadisa. Sljedeći hadis jeste, znači samo ću mogu kratko citirati, znači koji ukaziva znači, koje su granice, koje su granice Medinskog, koje su granice Medinskog harema. Prenosi su Dalije ibn Ebi Taliba radijallahu anbuna je rekao Allahu Pesanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao je Medina je harem od Ajra do Thaura. Znači Ajr, ovo je hadisu muslimu, od Ali ibn Abi Taliba. Znači Air i Thaura su, nači uh, da kažemo, znači dvije granice, nači Medine i nači to je jedan od, od, od, od, od, znači, uh, od, od, od, od, od, od, od, granica, od granica medijskog od granica medijinskog harema. Početan se uspomnjali ovo, gdje je Thaura, nači dali Brdo je Thaura postoji postoje Medin, pa kaže da postoje da to jedno od malih brdašca kod, znači pored, pored, e, e, pored Uhuda. Međutim, ono što ćemo samo spomenuti ovdje jeste, a o tome će, e, ćemo spom, e, govoriti opširnije kasnije, znači e, nam, e, da čovjek obavijedan namaz u poslanikoj džami je vrijednije koliko? Hiljadu puta. puta nego šta? Nego na mimo, znači harama. Međutim, da li se ta vrijednost odnosi Znači, samo na unoždu sebe u postanikovu džami ili u bilo kojoj drugoj medinskoj džami koja je unutar medinskog harama odnosi se samo na postanikov sallallahu alaihi wa sallam odnosi se samo na postanikov sallallahu alaihi wa sallama džami. Sljedeći hadis je druži hadis koji je kod učenjaka poznat kao hadis džabira. Znači, koji je kod učenjaka poznat kao hadis džabira. I zato to je da broj učenjaka su komentari sali ovaj hadis da kažemo kao zasebno dijelo znači, koje govori o propisima hađa. Znači, inače da znate da, da postoje jedna vrsta dijela koja se zovu mensek ili menasik, koje govore samo o propisima hađa. Znači, još jednom kažem, ponavljam, da postoje kod učnjaka zasebna dijela, zasebne knjige, u kojima su teretirali samo propise, čega, znači, samo su govorili o propisima koji su vezani za Hadž. Dobro. Jedan od učeniaka, Epril Kompisana, takvi dijel nas oslanjao odnosno oslonio na hadir Jabera. Zato što hadis Jabera je u stvari opis poslanika sallallahu alayhi wa sallama hađe. Dakle Jabir opisuje kako je poslanik sallallahu alayhi wa sallama kako je poslanik sallallahu alayhi wa sallama obavio obavio hađe. Učinit' kažo posebno ako se uzmu u obzir sviri vayet ovog hadisa Znači, svi rivajke koji su došli od hadisa, i ako izmemo obzir i prostudiramo, znači, posebna je veličina i, i korist ovoga hadisa. Naravno, Hafiz ibn Hađar, znači, nije spomenuo sve te rivajte, znači, spomenuo je, znači, e, znači, osnovan ovoga hadisa je muslimu, međutim, nekada, znači, Hafiz ibn Hađar doda još znači, neke rivajte, Međutim, mimo ga što je spomeno Hafiz ibn Hadir postao još znači dodatni račanica koji su došli u drugim hadijskim zbirkama koji su spomenuli drugi koji su spomenuli drugi koji su spomenuli drugi muhaddis. U svakom slučaju, načeljenom kažem, znači ovde ponavljamo znači da ovaj hadis je znači veliki hadis, znači koji je bio poseban predmet e, brige i tumačenja kod učeniaka, zato znači što sadrži većinu stvari, znači većinu propisa koji su vezani za hađ, da kažemo tačnije, znači onako kako je Poslanih sallallahu alaihi wa sallam obavio, obavio hađ. Znači mi ćemo pročita dio podio, dio pa ćemo se zadržavati na... Prenosi se Džabira ibn Abdullah radi Allahu anhuma da je Allahu Poslanih sallallahu alaihi wa sallam obavljao hađ pa smo izašli sa njim dok nismo došli do zubu lejfe pa se porodla a ci braci paže dok nismo došli do do do Zul-Huleife znači da je حتى أتينا ذو الحليفه a ćemo ovaj hadis prvo što spomnju učitelji jeste ovaj hadis ukazuje na dvije stvari znači odnosno ova rečenica da je poslanik obavio hadž pa smo zašli sallallahu i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem dok nismo došli do Zul-Huleife prva stvar ovaj Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto ukazuje nevrijednost ashaba? Zato što ova rečnica, uh, izašli smo, izašao je, znači dosta puta možemo najići u tekstovima hadisa. I to je bilo sve radi čega, radi velike želje ashaba Allahova poslanika alaihi salatu wa da vide kako određene stvari čini Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa da je on to čine, odnosno da nauče, da je on isto to čine da prenose i da prenose da prenose drugima. Zato učenjaci kažu, znači, da iz, ovog, iz ove rečenice se vidi vrijednost ashaba Allahovog poslanika, alaihissalatu wassalam, koji su, znači, šta, koji su prenosili svake detalje iz života Allahovog poslanika, sallallahu, alaihissalatu wassalam. Kao što spominju jednu drugu stvar, koja je također važna i bitna, a to je da se iz ovoga vidi vrijednost druženja sa dobrim ljudima i sa bogobojaznim ljudima. Naravno, znači, e, Ber huna soga, znači bogobojazni i dobrih ljudi, Allahu poslanik alayhi alayhi salatu wassalam. Majuti mučejanci znači, su spomnjali, znači občno druženje ili provođenje vremena sa bogobojaznim i dobrim ljudima, pogotovo sa učenim, sa učenim, sa učenim ljudima. I zato, znači, od stvari koji su takođe spomenuli, znači ukratko da spomenem samo, na primer, učenjaci kada govore o bolesti srca. Ili o zdravlju srca, Kažu da nema stvari koja je koristnija za zdravo srce od druženja sa dobrim i bogobojaznim ljudom. Odnosno, da čovjek ima lijepo i dobro društvo. Kao što kažu da nema stvari koja je štetnija za čovjekovo srce od čega od druženja sa, od druženja sa lošim, lošim ljudom. I zato da kažemo govor učenjaka o bolesnom i zdravom srcu ćete vidjeti da se toliko bazira na ovoj stvari koja se zove, zove društvo. Ako bi pogledali u važnost društva, znači važnost dobrog društva i opasnost, e, pogubnost, lošeg društva, znači vidjet ćemo toliko tekstova iz Kur'ana, iz tekstova sunnata Allahovog posaninka sallallahu alaihi wa sallam koji na to koji na to ukazuju. I zato znači, ovu stvar Allah je robao i čovjek najmože, najbolje može vidjeti po sebi. Znači zamislite da sada čovjek, naprimjer čovjek ako provodi, znači ono vrijeme koje provedeš između akšama i acije, Naprimjer, na nekom drsu, na predavanju, je se spominju ajt iz Allahove knjigi, gdje se spominju hadis poslanika, alaihissalatu wassalam. Znači, ti sam znaš kakav ti osjećaj posle toga ili prilikom toga. I kažem kakav je osjećaj čovjeku, ako bude negdje provodi to vrijeme, znači da ima stvari koje su haram, pa makar da lično ne radi to haram, ali samo da sluša haram, da gleda haram, da se desi da vidi haram i tako dalje i tako dalje. I zato, znači, čovjek ovu treba da zna. Znači, da nema korisnije stvari za čovjekovo srce, Allah uposanika, arihi, saratu, saran za srce, kaže šta? Da u čovjekovom tijelu ima organ koji, ako je dobar, sve drugo je dobro. Ako drugo nije dobro, ako srce nije dobro, ništa drugo nije dobro. Pa kaže srce poput čega? Kažu, poput emira ili kralja koji ima vojsko. Znači, ono što emir ili vladar naredi, vojska to učini. E tak isti slučaj sa čim neći znači se srcem. Ono što je u tvom ono što je tvoje misle. Znaci to će se šta? Znaci manifestovati ina tvoja manifestovati na tvojoj djela. I zato je znači toliko došlo ajeta u Kur'an koji govore znači o o zarobom srcu. Treku je došlo usunetu Allahu, poslaniku alejhi salatu vesselam, kada bi sve sabral. Da ti otgaje, da će ajde Allah te barekutaala kaša illa men et Allah bi qalbi salim. Usin kwa Allahu dođe sa čistim srcem. Znači pazite, znači pogledajte, Allah zašanu govori usudnijem da'an, usrahotama sudnijeg da'an usrahotama ovoga, usrahotama ovoga pa kaže šta? Illa men ata Allah bih kalbi srih osim ko Allahu dođe sa čistog srca, znači sa zdravim srca znači zašto? Zato što to zdravo srce nema sumnije za sobom imalo šta? Znači djela koja su, djela koja su zdrava čovjek koji se boja znači srce koje se boja Allaha koje je straf od Allaha tieško da će srce posle toga oti izači i činti nešto što je znači vjerujem da će se opustiti u tom haram i tako dalje. I zato Allahu milovoj znači toliko je potrebno znači ovoga sad podsjećamo jedin i, i drugi da govorimo o tim stvarima, da prenosimo drugim, znači da čovjek uvijek znači treba da zna znači da je osnova čovjekovo srce, a sve će se drugo manifestovati znači na čovjeka, na čovjeka onda. Kaže fa kharajna ma huwa hatta atayna zal hulayfa. Pa smo izašli, sami smo došli do mjesta ذو الحليفه نتشازو الحليفه نتشميقات نتشي تو اي شتا نتشي ميكات نتشي ركلي smo nachi da postoje mikati odpravca medine mikat koji dođe znate kako zelo huleifa bio se zelo huleifa bio al kasib al umra ka ja fa waladat asma wa bint umays bi asma ابو بكر رضي الله تعالى عنه يرد ميسينا سينا محمد دبرا. Kad su došli do, znači, do čega? Do Huleyfe. Do -Huleyfe znači, ona je tu šta? Rodila. Šta znači, zašto se ovdje spominje da je rodila? Zato što je ušla. Šta posle toga dolazi? dolazini faz. Znači, sad se, se postavlja pitanje, znači, to nismo spominjali. Znači, govorili smo čovjek kada dođe na Mikat, znači, pohvalno je da šta? Znači, da se čovjek okupa. Znači, to je pohvalno, nije obavezno, jel tako? Znači, da se čovjek okupa, da se nameri Rekli smo, znači, je li dozvoljno čovjeku, kad obuče ihrame, da se namirše? Znači, kad obuče, prinao što zamijeti, ulazi. Samo je dozvoljno da namiriše? Je li i tijelo, ihrame, i, i glavu ili šta? Znači, neće mirisati, neće mirisati i ihrame. Znači, tijel, može daći i glavu, može tijelo. Međutim, odjeću te ihrame, neće. Neće mirisati. Jel Dobro. Međutim, šta ako se desi da čovjek pređe mikat, znači da bude, na primer, U stanju, neće moraju stanju džurupluka, i to je u Lama spominjala, bez abdesta. Nego znači ono što se češće dešava, znači do žene bude u stanju hajza. Jel stanju šta? U stanju jelo Jel u redu. Znači, da li je ženi koja je u hajzu i koje nefasu da učini i hram? Dozveno. Znači, žena koja je u stanju hajza, je u stanju nefasu, učini ti hram. Znači, šta ti sad, razumiješ, dođe žena hoće na hajž, znači prije nego što namika dobije, dobije, dobije haj znaczy do żony do da do buci ramu do są na prege أسماء بنت عميس każe parodla أسماء بنت عميس pa hipsanik alej salatu i salam aleku i gitasli i stastfiri bi thub Ženama pa makar bilo uhajzu, ili bilo u nefazu, pohlamo da se tada okupa. Kaže, uastethfiri, šta znači uastethfiri? Znači, stavi nešto što će te zaštititi. Znači, otprilike što bi danas bilo, znači što žena koriste uloške. Znači, da stavije nešto, znači prije su žene, znači koriste, međutim, u smislu komada krpe, znači da se ne neđasat, znači da se neđasat, znači da ne pređe. Jel u redu? Kaže, uahremi i ناكي اجي و اهرام ناكي اجي و اهرام كاجة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأي فسنك عليه الصلاة والسلام فسي طوغة اقلعوا مسجد ثم ركبال قصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد كاجة فسنك عليه الصلاة والسلام اقلعوا مسجد ناكي جمهور لما كاجة ده بهمان لأسي ده سيئ ده سيئ اهرام اقلعوا داركات Mada ima ulemeku i kažu ne, nači nema dva rekaatu di hrama, nego kažu da u posaniklanyo, nači namaz. Međut i sad posaniklany dva rekaata, međut miako lko zna njumhuru, ulemeku i kažu da je pohro na da kanja dva rekaata posaniklany dva rekaata posaniklany dva rekaata posaniklany dva rekaata. Kaži ondaje rakib al qaswa, ondaje uziahu na qaswa. Nači to jebio naziv posaniklanyko sallalahu alaihi wa sallalama dve. Hatta idha stawet bihe ala Kaže i kada je bio na njoj na Bejda, Bejda je znači zemlja pored Mesđida. I zato jedan broj Leman kaže da li je postanijek i hrame i učinio, te, učinio uh, Telbiju u Mesđidu ili je to učinio kad je bio na Bejda. Znači Uleman kaže da nema da nema tu kontradiktornosti. Može biti da i tada i tada. Ili oni koji kažu da je to učinio kada je bio uh, znači, iza Mesđida, da sto su to u pored Mesđida ili u Mesđidu onda je kaže počeo da izgovara talbiu a to je labejk allahumma labejk labejka la sharika laka labejk inel hamda van ni'mata laka wal mulk la sharika lak znači to je tekst talbij znači to je tekst talbije koji izgovara ko znači ko, ona koja je u, u ihramu jelored znači osoba koja u ihramu znači pohval da što više izgovara da što više izgovara talbij jelored znači osoba ko je ram pohval da što više izgovara talbij I raksmo znači daj jumhuru lemes matra, da talbija šta? Daj talbija mm. sunnet. Jumhuru lemes matra, daj talbija šta? da talbija sunnet. Međutniku daj hnefiya, nači mora, nači mimonijeta, nači dabudija talbija ilu no što ukaziva, nači što ukaziva nato. Dobro. Nači kad osoba čini hađ ilka čini umru, ilka dođena mikatu, jo buče ihrame, Šta je prvo što ćemo učiniti kad dođemo Meku? Tab. Naći prvo što čin jeste, čini jeste, načini tawaf. I zato je došlo u Adisu, summa idha atayna uh, hatta idha atayna al-bayt istalama rukn Naći kaže kada smo došli do Beita, naći misli se do Kabe, Beitullah, kaže istalama ar-rukn. Naći šta znači istalama ar-rukn? Na što se ovde misl rukn znači šta čošak? Vadjuti, majuti, vode spomenu to mladisu misli se na koji čašak. znači gdje je Hajarul Asvad. Kaže istalama rukm. Šta znači istalama rukm? Istalama rukm znači da je pokazao prema kamenu ili da ga je poljubio. Naći da je pokazao da ga je šta? Ili da ga je poljubio. Kaže faramala thalasan wa masha arba'an. kaže, on daje Znači jeli, kaže ramene felatne, što znači ramene? Znači požurio. Znači pohvalno je, znači tava, v koliko ima puta da se obiđe oko kabe, Sedam. Znači prvi tri je pohvalno da bude kako? Ubrzano. Da bude ubrzano. Da čovjek, da kažemo, ko da trčkara polako. Međutim, međutim četiri poslije toga da budu kako? Da budu uspuno. Međutim to da brzo ide prvom prva tri to je šta? Sunnet. Pohvalno. Znači da čovjek ide polako, svi sedam. Znači da dozv Pagitim sunnaty da prvih 3 ide kako da ide malo ubrzanje. Suma ata maqama Ibrahim fa salla. Azatim je došao do maqama Ibrahima i onda je šta? Kranio. Nacište je kranio, znači kranio je dva rek'ata. Suma raja ila rukn fa istalamahu. Azatim sam radio kad je kranio dva rek'ata do rukna i opet znači stao Ovan dva reka'ata koje se klaniaju izza manqamu Ibrahima, kako sto dva reka'ata? Jelto uh, neki namaz poslani je klanju ili başka namaz radi tavafu. Hadi hmm? oh. se kaže, thumma eta, znači, faramela thalatan, momesha arbaan, Is, iso e, požurio je tri, onda ustalo četri, thumma eta manqama Ibrahima, fassalla pa je došo do manqamu Ibrahima pe je Našto se misli ode došao da mankam Ibrahim pa je fanjao. Da, tako je. E, znači dva rek'ata dva rek'ata koji su vezane za tawaf. E sada ova dva rek'ata kaka je njihov propis? Jel ovo sunnet ili vajib? Da čeka je propisola dva rek'ata. Znači kod kod je buanife vajib. Da čova dva rek'ata kod je buanife su šta? Vajib. Znači dokas to ga hanefima wattakhadhu drugan kuraatun saw wattakhadhu مما قام ابراهيم مصلى ناجي يونس وزيلي الى عظمته يعني место закляња ен код مقام ابراهيم يعني кажу да се то односи на في кажу после таваф поклањаш два реката вджубен значи то је ваџиб кона нефија да клањаш два ذاتي ميا إذا شعو نصفو إذا كمون إن شاء الله <سؤال> كمون سترة ذا الله تبارك وتعالى <سؤال> فموج دزا وشيمو الله تبارك وتعالى موليدانا سسمية دعو برسلي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وصلى الله لأني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح